Què tal? Bona tarda. Benvinguts una setmana més al programa Plaça de Nou, el programa que cada dilluns suporta la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de l'FM. Tota l'actualitat del món casteller eh, i centrant-nos sobretot en l'activitat de la nostra colla dels castellers de Mollet. Aquest cap de setmana hem tingut una activitat, eh, podem dir que frenètica, tot el, tot el cap de setmana aliats. I bueno, amb la ressaca i la panxa plena doncs venim avui a fer, a fer el programa, que serà l'últim programa que farem abans de, de parar per, per vacances fins a l'1 de setembre. I d'això doncs, eh, i de més o menys el que tenim previst fer el mes d'agost, que és bàsicament el bar de festa major i les actuacions de, de, de festa major, de, els pilars de del pregó i l'actuació la, de Festa Major. I, doncs, també, si tenim temps, doncs parlarem de, de l'actualitat castellera, que hi va viure una, una diada molt important a Matarola, la que ja està qualificada com la millor diada de les santes de la història. Ja... A l'hora de fer titulars i sempre els periodistes el busquen, alguna raó perquè aquella actuació sigui la millor de la història d'alguna cosa doncs eh, van veure ahir Castells de, de Gamaesta, van, veure, tor van tornar a veure Fallals Verds, que aquesta temporada ja, ja van quatre vegades, ja, més que la temporada anterior i la, les últimes dues juntes, i, i el, el tema és que, tal com està la temporada, tothom pensa de quina llàstima que els minyons no vagin al concurs. <laughs> La veritat és que sí, però bé... Bueno, eh, eh, tampoc va anar a Sant Fèlix, amb la qual tampoc hi haurà... No. Tampoc hi haurà... Diguem-ne... Dual, Dual directe. Però vaja, és igual. Mm. L'emoció de, de tot l'any ja està al servit. Mm. Doncs, eh, a part de tot això, avui sí que hem aconseguit que que pugui venir el, la, les agendes de, del Ruben i les, les nostres enquadrat i, i avui podem tenir aquí el, el Ruben Bárcena el cap de colla que ens vindrà a parlar sobretot de, de com estan en aquest casal Molletes Festa que s'està fent ja fa unes quantes setmanes a l'escola Sant Vicenç i doncs ja també parlarem una miqueta de com, com veu ell la temporada com, com estem eh, salvant les actuacions amb, amb baixes i però descarregant tres castells i, doncs, eh, amb tot això eh, presentarem el, a l'equip que ja ha habitual de, del programa. en Torno a tenir a la meva esquerra, que ja està davant de l'ordinador, el president, el Roger Parera. Eh, què tal? Bona tarda. Molt bona tarda a tothom. També... Tip, no? Al cap setmana, que déu-n'hi-do. Entre el sopar i la paella... Bueno, sí, tot, eh? Perquè no sí, només sí. això, si només és més no és cansat, eh? Perquè són, han estat moltes activitats i, i totes han estat tot un èxit, vull dir que perfecte. Cansat, més que tip, però, però bé, bé, bé. Doncs, eh, com dèiem, tenim també avui el Ruben què tal? Bona tarda. Bona tarda. Content? Sí, sí, sí. Okay. Eh, també tenim el Juan, de què tal? Molt bon vespre per tothom. Bé. Bé, no? Tu també content per la teva part, perquè ahir va triomfar la, la paella. Estava boníssima. Ah, vale, vale, sí, per la part de la paella, sí, sí. Boníssima, bon. no? estava sí, ah, bona. Però cada any surt bona, però no sé, la d'ahir... La... Això és com, a, com la calor de Gallecs. Cada any diem, hòstia, aquest any fa més calor que ara. Més passant". calor que mai. Pues Vol com la fem d'ana, d'any en any... D any, d any, d any... Sembla que sigui la més bona aquest any, suposo. No, no sé, va sortir molt bona, però la gent va quedar molt contenta. Mm -hmm. Doncs, eh, continuant amb les presentacions, tenim el control tècnic, el Josep Casasnovas, i qui us parla, en Bori. Doncs, eh, amb tot aquest equip, i em sembla que tindem alguna, alguna visita més... Eh, alguna visita, potser, després. A, a, a la segona, segona part. part. Doncs eh, farem el programa, que, com repetim, és eh, l'últim programa que farem abans de... ...de que la ràdio s'agafi unes vacances i tornarem a l'1 de setembre. Doncs eh, comencem eh, recordant els horaris d'assaigs uh -huh. ...perquè farem vacances del programa de ràdio... ...però d'assajos no, no farem perquè mire, tenim, tenim feina. Tenim feina. Recordem tots els dimarts de 8 a 10 i els divendres de 9 a 11... ...tots els assajos al centre Civic Lera, al carrer Cervantes i 9:23 ...o carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18... Recomanable, sobretot aquest estiu, entrar sempre pel carrer Ferrocarril, perquè d'aquí res, em sembla que el centre cívic ja agafarà vacances, uh -huh. amb la qual ja sempre entrar pel carrer del, de darrere, el carrer Ferrocarril. Sí, bé, bueno, bàsicament el 90% de la colla, per no di més, entra sempre pel carrer entra Ferrocarril. Pel, entra pel carrer Ferrocarril. Però vaja, que la gent sabia que a partir d'ara, doncs a partir de la setmana que ve, sembla, el centre cívic ja tanca, amb la qual ja sempre haurem d'entrar pel carrer Ferrocarril. Uh -huh. El que sí que està de, de vacances de moment són les classes de, de l'escola de Gralles fins que la, la Gemma ho consideri oportú, que per això, per això és la professora. Ah, que estàs és... de vacances? Sí. Ah. Sí, sí. La, la Gemma va que necessitava unes, unes setmanetes de vacances i lògicament no en digui el, el que calgués. I bueno, tenim una cosa pendent per festa major, però bueno, mirarem de, de resoldre-ho per, per poder, poder fer-ho. Però, bueno, ja, ja, ja veurem com surt la, la cosa si s'acaba fent o no. Perquè hem, hem d'equadrar horaris, llavors, perquè hem de quedar en un altre moment. O si quedava amb el Ruzén, <ríe> si no ho he aconseguit fins ara... Però és difícil, eh?, fer-ho, a la festa major. Bueno, ja ho ja veurem. Doncs eh, també hem de recordar les reunions dels equips de treball de, de la colla. Les reunions de junta cada quinzenalment dels dijous de 8 a 10 i les reunions de tècnica cada divendres un horeta abans de, de l'assaig, de 8 a 9. Ah, si us voleu posar en contacte amb la colla, hi ha dues maneres de fer-ho. Si ho voleu fer per telèfon, la primera és trucar al mòbil, que és el... 615-384-482, on us atendrà d'agudament les relacions públiques de la colla el Javi Carvajal, i si voleu trucar un telèfon fix i deixar un missatge en un contestador, doncs heu de fer-ho al 93 579-41-16. Uh, el que... També hi ha una altra manera de contactar amb la colla, que és mitjançant el nostre correu electrònic i la nostra pàgina web. La nostra pàgina web, www.castellersdemullat.cat i el nostre mail, info arroba castellersdemollet.cat I el que i si voleu ajudar-nos a omplir de contingut aquest programa i parlar directament amb, amb nosaltres, podeu trucar al telèfon directe de la ràdio, que és el 93 570 68 66 i si no, doncs podeu deixar un missatge al Facebook i al Twitter, que el Roger ja, ja té aquí obert. Ja estan oberts al Facebook, que és www.facebook.com barra castellersdemollet i a Twitter amb l'usuari arroba castellermollet. Mm, aquest programa s'emet en directe cada dilluns de 8 a 9 del vespre i s'emet repeticions els dissabtes de 11 a 30 a 12 a 30. També hi ha la possibilitat d'escoltar el programa mitjançant el podcast, que bueno, la setmana passada vam tenir una miqueta de problema a l'hora de penjar-ho. Però bueno, el dia següent ja però, estava, no? el dimarts, dimecres. No, al final, al final, no va, va sortir el dimarts, però a més el que vam fer és ampliar el... Els enllaços per sentir el podcast, perquè el no poder penjar el nostre directament, doncs eh, vam agafar el, el podcast oficial que mm. fa la ràdio. Eh, ah, d'acord, vale. ja vam penjar d'allà. I, I vam penjar l'enllaç que al programa Plaçà 9, hi ha un podcast de, a radiomollet.com, on es pots trobar tots tot els programes, i després sí que el, el dimarts al matí sí que ja vam poder posar-ho en, en el web habitual. Perfecte. Doncs eh, acabades les presentacions ja en... entrarem en matèria parlant de les coses de casa. Bé, doncs eh, entrem en matèria parlant de les coses de casa. Eh, tenim moltes coses de, de què parlar i el que dèiem, no? Eh, aquest any tenim estem baixes, eh, però la majoria extracastelleres. I aquest, eh, aquesta setmana passada va haver un entrenament de futbol i vam tenir una altra, una altra baixa d'un turmell. Bé, bueno, jo crec que més que la majoria són totes extracastelleres, <ríe> sí. perquè afortunadament fent castells encara no s'ha fet mal. No, no, i, i, i què duri. I que duri. <coughs> Sí, sí, va, és, és això que diem sempre, no?, que el, fent castells no és ni més perillós ni menys perillós que qualsevol altra cosa que fem diàriament, ens podem fer mal a tot arreu. Doncs aquest any ja s'està veient, eh? Totes les baixes, aquesta setmana dues, la Gisela i la Laura, les dues per totament extra castellers, la Gisela per un tiró al, al coll uh -huh. i la Laura per per l'ensenyament de futbol. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, també en tenia alguna baixa de, de canalla per per febre, eh? Bueno, i també alguna baixa de canalla per febre, tens raó. Uh -huh. Aquestes no les però vaja, tot i així bueno, l'equip de la colla se segueix preparant, se segueix passant bé jugant a futbol i bueno, de, de, cara al, de cara al setembre està prevista continuar amb aquests, amb aquests entrenaments sí, sí la van ningú s'ha plantejat. Deixar-los de deixar-los de fer. Però potser, no, no, no. Jo sé com mandar una ambulància. Jo, hauríem. L'altre dia i entrenes L'altre dia jo, l'altre jo parlava i di que ara si hi han més en plans de gachon, d'evidentment, eh. De si hi han més eh, més lesions ens hauríem de plantejar de no fer entrenaments, perquè eh, bueno, som una galla castallenca. No podem de fer que estaveis sin lesions fent jugant al futbol, mal vamos. Però bueno, en tot cas, eh, no, en plan de broma és el que deia, vull dir, tant jugant a futbol o com corrents una tarda pels vols de Gallecs o de Mollet i tal, també pot ser mal, vull dir que que vaja, és, és mala sort mala sort, la veritat però vaja, tot i aquesta mala sort eh, seguim fent castells i seguim això vol dir que l'equip tècnica té, té, té, hi ha rotació, que l'equip tècnica està treballant en moltes posicions i que, que diguem-ne que, que, que, no, que podem seguir tirant castells tot i això, no? Uh -huh. Doncs, eh, bueno, ja, ja que tenim també el, aquí al cap de colla, sempre fem una petita valoració dels assajos. Eh, del que portem eh, o dels darrers eh, assajos, com com els valoraris. Quina, quina valoració fas de la feina que s'està fent per part de, de tota la tècnica? No, jo crec que la tècnica tenim bastant clar el que volem fer, però costa molt perquè el volum de gent de l'assaig no, no és molt gran. Llavors, per exemple, les pinyes costen molt de treballar i són, des que hi de gent fora és molt més distens tot i, i costa molt de, de començar a fer proves. Però estem fent proves com es pot veure després a les actuacions, que hem aconseguit fer moltes rotacions, que gent molt important del tronc eh, ens falti a última hora i poder, i poder eh, fer canvis i que continui funcionant el castell. I jo estic content amb la feina que s'està fent però m'agradaria que també, eh, per part de la colla, també eh, pues, es tingui en compte que, que, hem de, que si volem fer castells hem de sellar. Mm. Molt bé, doncs feta, feta la crida perquè tothom que, que ho hagi sentit, doncs, això, que, que s'ho apunti, que, que vingui demà i que vingui divendres i, i que vingui cada, cada setmana per, per poder treballar aquests, eh, aquests castells que que hem de portar a plaça amb la, això, fer el, el, els millors castells possibles i també, doncs, eh, fer-ho de la millor manera. Que mm. tinguem més, més gent que pugui fer aquests castells. Sí, però si deu gaudir, m'enclaria el Rubén, eh, els castells, eh, per estajar-los, s'estajen al pati, s'estajen a l'era. Eh, I el que sí que és cert és que, tot i que estan tancant... Jo crec més pinyes que l'any passat, perquè jo crec que menys està fent que cada saig, sobretot els divendres, es tanca una o dues pinyes. El que sí que és cert és que, ens, és que no m'ha aconseguit... Eh, sí que s'ha aconseguit, però pocs dies s'ha aconseguit que hi tots tots, que hi hagués un temps massa criticat, però important, doncs per, per, per fer proves eh, grosses, si més no. Vale? Per poder lligar la pinya d'un 5% per exemple, aquest any ho hem fet mai, llavors són coses que, que, que, que, que les hem de fer, no? Eh, i, uh -huh. I és ara o mai. Vull ara arriba amb el moment crític de la temporada, si més no, arriba a festa major, arriba, almenys per mi la segona actuació més important que tenim després a diada, eh, i, i, bueno, és important que, uh -huh. que no falti ningú durant aquestes dues tres setmanes que queden, no?, d'assaig. Sí, clar, és el tema, no? però si vols, ser, si vols fer el cinc, necessites assajar el pom de dalt, aquests dos poms de dalt de la canalla, però també hi ha una pinya, hi ha un encaix complicat entre el 3 i la torre que s'ha de, de treballar bé. Que tot i que el coneixem i tot i que ja, ja en els últims anys ja, ja l'hem tirat amb solvents aquest que és fet, sobretot l'any passat, recordo uns, uns quants descarregats, vull dir que s'ha de seguir treballant i s'ha de treballar, vull dir les coses no es poden... Una cop fet una vegada no vols dir, bueno, ja sabem fer i ja, ja no cal tornar-se ja, no. S'ha de, de seguir seixant i més si volem tirar plaç. Uh -huh. Bé, bueno, és el meu punt de vista, evidentment. Eh, els assajos s'estan fent bé, eh, el que sí que és és que jo crec que que a nivell segurament general, sobretot els dimarts, de principi de temporada va venir, si fem una miqueta de revisió de, tot, de com ha anat el, el, la primera meitat de l'any, no? els eh, dimarts hi ha hagut més gent que l'any passat, però aquestes alçades, el divendres, hi havia molta més gent. Uh -huh. Per aixó, per bé, per la raó que sigui, uh -huh. doncs, eh, hi ha hagut dies que hem sigut molta gent, però sempre hi ha faltat algú, no? llavors bueno, és important eh, no faltar en aquestes setmanes que fan fins festa major. Mm. Doncs ja està feta la, la crida, anem a parlar del, de la següent activitat que van fer aquest que, cap de setmana, que teníem la festa major de gallecs, un, una festa major que com sempre diem és, una, és la festa major dels, dels castellers de Mollet per pel lligam que uneix la, la colla amb, amb gallecs i, i sempre des d'allà fa uns quants anys eh, comencem celebrant tu amb un amb un concurs de cuina, uh -huh. que aquest any comptava amb eh, un jurat eh, selecte. <coughs> sí? Sí, bueno. Ah, bueno, selecte. Sí, Com? més no, érem un jurat Com de pes. Un bueno, jurat això, de pes. això sí, era, això sí. Era, era un jurat de pes. Sí, sí. I sí, sí, no? entre altres, tres, jo que passaven dels 300 euros. Ah, 300 <coughs> <kilos>. Segurament, segurament... <coughs> Sí, vaja, per què enganyant? Si sí, jo <ríe> sí, passo una pesa, jo corroboro. No, recordem que hi havia el David Carbonero del restaurant La Molleta, que ja fa molts anys que heu nosaltres, el, el Joan Manel, el Lluma, de Torraig, i el Xavi Galvez, d'aquí, de, de, de sí, la Ràdio Mollet. Mm. I quins comentaris et van fer, del, del jurat, eh? del nivell general i de... <coughs> a, veure, On, a veure... Jo eh... recordo un que va dir que sortia amb una sobra dosi de sucre, <laughs> No, a veure, clar, ells, ells dels anys anteriors no... no, no ho, ho sabien què els hem explicat, no? Però, però vaja, sortíem molt contents, vull dir, van sortir sorpresos. Vull dir, el que sí que és cert és que jo, jo sí que els hi vaig dir. Dic, us heu lliurat que l'any passat ja hi havia menys, pl més plats, hi havien deu plats sí. més. Però jo crec que, vaja, si més no, els plats que hi havien tots eren, havia pujat al nivell, per dir-ho. Oh. Vale? Recordo l'any passat les croquetes, el bol de croquetes del Rubén, que el tenim aquí. Estaven doncs, molt bones. Estaven molt bones, estaven molt bones. Estaven Però, molt què bones. Però què dius? Vull dir, aquest any no hi havia... No, o sigui, que tot sí que, que, que hi havia algunes coses, com les, les croquetes del Ruben. Sí que hi havia algunes coses. Algunes coses. Bé, no bueno, vols dir la truita de patates al Lolo, per no, exemple. No, no, no, això era la truita de patates. I hi havia altres coses que jo, bé, bueno, no vaig menjar- ho la veritat. Així o sigui que hi havia coses que, que eren pesades de menjar. Però, bé, bueno, en tot cas, el, el jurat va sortir... Bueno, això s'ho va passar bé, que era important. van col·laborar amb nosaltres i, i des d'aquí gràcies perquè... Bé, bueno, perquè el diumenge haurien d'estar allò amb l'estómac pesat, si més no probando molt bé. La veritat és que molt contents perquè la organització va anar bé. El... Sí, el tema que de separar la, la ració que havia de de sometre a valoració del jurat, això va vagilitzar va el, el tema també, el dèiem, també va col·laborar el fet de que hi hagués un menys número de plats que mm. però bueno, que L'important era que la colla comença a sopar abans, no uh -huh. a les 11 com l'any passat, sinó a les 10, 10 i quart. Això es aconsegui. va aconseguir. Vam aconseguir-ho, tant que si haguessin hagut 10 plats més, també s'hauria aconseguit, vull dir que uh -huh. l'objectiu de fer-ho d'aquesta manera era això. I, evidentment, el que segurament hauria passat és que el jurat s'hagués allargat d'un quart de més o 20 minuts més, no? Uh -huh. Però bé, bueno, contents per aquesta cosa. Uh -huh. Jo vaig trobar que va faltar menjar, eh? Sí, però no. dic, van, van faltar uns oplats. Bueno, havia va faltar menjar perquè hi va haver gent que no va participar i que no va aportar tampoc res, perquè normalment el que es tracta és que si encara que no participi pues que ho acompanyi d'una altra cosa, no? Crec que van, mmm, va faltar menjar, eh? O sigui, mm. Això va ser una de les pegues que jo li trobo, no? De que no, però no, no pegues per l'organització, sinó per, el, per nosaltres mateixos, no? Per la pels assistents. Sí, va, venir, va venir massa gent amb les mans buides, vols dir? Pues sí, la veritat és que sí, perquè si no, no què O sigui, si la norma de concurs és presentar un plat com a mínim per a quatre persones i naturalment que aquest any deien que a part d'això havia de fer una emplatada més petita pel jurat, o sigui, això ho va respectar la gent i hi va venir més gent perquè va haver-hi gent que venia... Però tinguis en compte que va sobremenjar, eh? No, no, sí, sí. va no. moltíssim. Estaven les plata llenes. Jo vaig arribar tard i no queda res al no, no. joc, eh? No jo va menjar perquè tu, no tu, no tu, no tu no vas mirar. Pica, pica. No van haver-hi, no, va no, va, no, va, no va sobre ni les truites. Home, mm. potser quan jo vaig mirar un. encara hi havia. No, no, no. O sigui, jo no vaig menjar dels últims, jo no vaig menjar dels últims mm. i va falta menjar. Doncs pues bueno, hi havia gent que encara tenia menjar el plat. M'imagino que l'otípic que algú sempre agafa una miqueta més no, i mira, després que, ho deixa, em... però bueno, en tot cas, sí té no gran tu, eh, que sí que sé no, que, home, que hi havia sí, que, que, que quan tu vas arribar hi havia gent que estava sopant, segur, però... Mm. Però que, la, que el menjava va, va falta menjar, això era una de les coses que, mm. que sí que... Però bueno, cada any, recordo que aquest any doncs, hi ha hagut gent que no ha pogut... Recordo l'any passat el postre de... Va del Gàrrec, per exemple, que aquest any no va poder fer perquè treballava fins ara. Sí, no, no, no si eh, sí, sí, tu estàs intentant justificar alguna cosa, que no t'ho no, estic demanant. Jo no, no, no, o sigui, no. no t'estic demanant que justifiquis que ja a ningú. Jo un comentari de, de, de, de lo bé que ha anat, pues, una de les peges que no és per culpa de l'organització, no, no, sinó és que una mica pues, entre tots, no? O sigui... Però que jo, per exemple, jo no recordo ningú que l'any passat... Pues, no, l'any passat sí que va sobremenjar, va, va, va haver-hi sí. menjat per tot i... Les croquetes, per exemple. Bueno, hi ha alguna safata de pasta que no ha hagut aquest any, d'aquesta típica pasta de plat de moro, pasta d'aquestes pirals i això, que també sí que normalment és el que queda, o el que també queda, el plat que queda, que és el plat del guanyador, perquè no, no ho entenem mai, no?, de què... Perquè el pla que no es menja ningú és el pla que es dona com a guanyador. Però, bueno, això és a part, eh? Bueno, <laughs> això és a part. Si esteu dient calveritongo, evidentment calveritongo. No no, calver no, no, no, no, no aquest any, sinó... No només aquest any, sinó... No és... Bueno, però això és, un... no, això és un parla per no callar, eh? Mm. <coughs> però, bueno, en tot cas, eh, jo crec que va anar bé, vull dir, la gent... Uh -huh. El que sí que vaig trobar és cert, eh? va, va falta menjar, però jo crec que, en general, el nivell culinari... Uh -huh. va, jo crec que va pujar, no sé, l'any no me'n recordo. L'any passat va, va venir molt nivell, eh? Sí, m'agrada i... molt el nivell. Aquest any també, o sigui, bueno. les que estaven presentats estaven bé, perquè no és... Sí. Havia millor presentació de com a primer plat, que l'any passat no, la gent no hi havia allò de... I portava la safata sencera i agafava un trosset, no? Llavors, aquesta n'ha ha hagut dues presentacions, era el plat sencer, l'any passat vam fer unes sabates unes safates de menjar que van fer-hi el castell, que, que va fer la llis, la... Sí, va... eh. Com a plata era més... Molt maca, no? O sigui, la plata sencera, no? I aquestes no s'han elaborat plata sencera.' s'han fet més... Uh -huh. S'ha anat platos. allà a muntar un plat. Tu portaves el menjar i muntaves al teu plat. Uh -huh. Llavors aquesta presentació no l'hem vist nosaltres. L'hem vist si, si estaves allà a peu del canó. Uh -huh. Bueno, doncs eh, queden dos minutets eh, de programa abans de fer la pausa. Anem a comentar ràpidament si, si donem uns un repàs dels premis. Va haver-hi tres premis de cada categoria, categoria de platxalat i, i de postres. Uh -huh. I es van emportar el tercer premi va ser l'Avalós. L'Avalós, correcte, amb la, amb el, la cípia farcida. Uh -huh. El segon premi va ser el, la Fernanda amb... Amb el pollastre rebossat. Amb el pollastre, pollastre rebossat de Kikos. Fingers. Fingers, fingers rebossats. Pollastre rebossat. Sí. No, no. I de primer premi va ser el... La branda, la branda la de bacalla amb marmelada mm. de, de tomàquet, que estava molt bona a la tira. Aquesta no va tastar. No, no. No va estar gaire... No, no va, va la... gaire les coses, <ríeix> jo segur. I de postres, tercer premi... Va ser el tiramisú de la Marina, que estava molt bo, de cacolat. El segon premi... Eh… Ara mateix no me'n recordo. Mm. segon premi va ser… Un va ser per la, per la Laura López, potser? L'Ala la, la López, correcte, no, perdó, l'Ala López. Correcta, López i el primer premi era el Gerard, ell, aquel... les mini-búrguers. Sí, que semblava... Sí. Ah, no, pensava que era... Perquè van presentar també un, com una mena de merengue, no? O sí, era això? sí, correcte, eren els pastelets sí. sí, perdona, sí. Van ah. presentar dos, les búrguers i, i el pastelet. El aquest pastelet, aquest pastelet de merengue, de merengue sí, no? Correcte. I el, I el que va guanyar va ser el Gerard... Amb, amb la garrinada. Amb un plat que es deia garrinada de festa major. Això Vana. jo ni, la, ni el vaig veure. Jo no, tampoc. No, no, no tingueu-ho en compte que estava a dintre, ¿vale? perquè ho no. veies jurat i ja després quan va sortir i va ser quan realment va volar. No el va veure perquè estava a dintre i quan va sortir va volar. Jo no el vaig veure, eh? O sigui, ja et dic que això no vaig veure. I després com, com un excècid que, de, gràcies a Morats, ens va donar un val pel tapastur de Festa Major, per quantitat de menjar... Doncs a la, va, la persona que més menjar no havia portat... Va portar, doncs, la Maria Morillo. Va portar el tiquet del, del tapastur. Del tapastur. Bé, doncs eh, s'ha acabat la primera part, hem de posar una miqueta de música i avui hem triat una cançó de, de les que tenim aquí, en Xivades a l'ordinador. Ah, val. Hem triat una cançó de Mishima que es diu Quan floreixen les flors.